Хоч я радію поверненню додому, але все одно весь час перевіряю телефон, відчайдушно сподіваючись, на смс від нога, в якому він визнає, що був неправий, коли звинувачував мене у брехні і скаже, що не хоче нашого розриву. Але повідомлень немає. Я бігаю кімнатою, швидко запихаючи речі до валізи. Шунок скручує, коли згадую, що лишила сумку з камерою десь біля Блейкового номера. Але зараз не час тим перейматися. Запитаю адміністратора, чи їм не приносили камеру. І якщо вірити моєму телефону, то до станції Гардюнор на таксі їхати 10 хвилин. Тож я маю трохи часу. Знову сідаю на ліжко і вириваю аркуш із блокнота. Я раніше ніколи не писала прощальних листів і ніколи не думала, що муситиму написати такий, та ще й для нього. Я навіть не знаю, з чого почати. Кілька разів нашкрябую якісь свої думки, але це все не те. Жмакаю невдалі листи і викидаю у смітник, який я вже почистила, щоб у кімнаті ввечері не смерділо. Нарешті лишаюся задоволена написаним. Ну, насправді я не знаю, з чого почати. Хочу сказати багато чого, та потрібно сказати лише те, що я їду додому. Вибач, що все так сталося, але я відчуваю, що заважаю тобі. Сподіваюся, тепер ти зможеш пережити все, що дає слава, і я більше не стоятиму на твоєму шляху. Не приховатиму, що мені боляче і сумно. Я вклала в наші стосунки все, що мала, а ти жбурнув їх мені в обличчя. Сподіваюся, одного дня ти зрозумієш, що я ніколи не брехала тобі, і що все, чого я хотіла, це щоб ти був щасливий. Ти завжди будеш моєю ключовою митцю. Але, можливо, ключові митці завжди ведуть до кінця. Пенні. По скріптум. Будь ласка, не телефонуй мені. Мені потрібен час, щоб розібратися з думками. Ладу лист поруч із телефоном, який ще раз перевіряю. Відного нічого немає. Напевне, не варто було писати, щоб він не дзвонив мені. Не схоже, що він збирається. В останнє оглядаю номер, а потім тягну валізу в коридор. Це непросте випробування. Уперше я сама мушу нести свої речі, без будь-якої допомоги. А у мене назбиралося чимало сувенірів. Зокрема, і штук 20 мініатюрних пляшечок, шампуню і крему для тіла з усіх готелів. Коли я спускаюся у фоє, чую своє ім'я. Пенні. На якусь секунду серце підстрибує в надії, що це може бути Ноа. Боже, він хоче вибачитися. І я розвертаюся, і бачу блискучу лису голову. І призну усмішку. Ларі усміхаюся і сподіваюся, що окуляри від сонця приховують мої набряклі очі. Я скрізь шукаю тебе. Думав, що ти хочеш повернути свою річ. Він простягає мені мою сумку, і камера досі в ній. Я не можу стриматись, обіймаю його. Напевне... Ларі був єдиною людиною на гастролях, хто завжди дбав про мене. Моя голова летяє до його підборіддя, і він усміхається. «Дякую, Ларі!» – кажу, шмургаючи носом, і нарешті відпускаю його. «Радий був спіймати тебе!» «А куди це ви зібралися, міс?» «Потрібна допомога!» і Він забирає в мене валізу і виносить з готелю. «Насправді... Додому. Позираю на дорогу, виглядаючи щось схоже на таксі, яке відвезло б мене на станцію. Інн супиться. Але, будь ласка, Ларі, не питай. І я відчуваю, як тремтить нижня губа, але я не збираюся плакати. Уже наплакалася. Молюся, щоб чим швидше приїхало таксі. Одне ніби вільне, але пролітає повз мене і зупиняється біля гламурної дами, яка тримає пуделя. Розглядаючи гудзики на своїй сорочці і легінси, ще більше засмучуюся. І я й уявити собі не могла, що в Парижі потрібно розкішно виглядати тільки для того, щоб зупинити таксі. — Ну, знає? — лагідно питає Ларі. — Звісно. Знає. І це навіть не зовсім брехня. Він дізнається, щойно прочитає листа. Ну, то він не хотів би, щоб ти сама їхала на вокзал. Дозволь принаймні відвезти тебе. Може йому взагалі, байдуше, щось зі мною? Думаю собі. А ця поїздка точно не зашкодить. Ларрі жестом показує на Мерседес із тонованим склом, що стоїть поруч, а я поглядаю на жвавий рух на дорозі. Окей, дякую, Ларі. Досить того, що я порвала з хлопцем, і аж ніяк не хочеться загубитися в Парижі і тягатися на буксирі з важезною валізою. Я дуже ціную твою допомогу. Ларі настільки добрий, що підтримує розмову в автівці і розповідає про все, що бачив учора в собою паризької богоматері. Коли ми прибуваємо на вокзал, Ларі допомагає мені з валізою і бажає удачі. А я дякую йому за все, що він робив для мене на гастролях. «Нема за що, Пенні, її не хвилюйся. Ну, отямиться. І він по-дружньому мені підморгує, лись усміхаюся і киваю, потім розвертаюся обличчям до велетенського входу на вокзал. Глибоко вдихаю і заходжу. Спокійно настільки, наскільки це можливо. Усередині трохи розслабляюся хоча раптом розумів, що я не знаю точно, що маю робити. Звісно, треба було детальніше розпитати Еліота, але у четвертій ранку, після однієї з найгірших ночей у моєму житті, я не думала про це. Еліот сказав лише те, що я маю бути тут о дев'ятій тридцять ранку. Я переглядаю табло відправлень і бачу, що на Лондон немає потягів аж до одинадцятої тридцяти. Можелі, од хотів, щоб у мене було досить часу в запасі. І я розглядаюся навколо в пошуку якихось табличок із моїм іменем. Безуспішно. Дихай, Пенні, кажу сама собі. Щоб зробив віки. Намагаюсь достукатися до власного логічного мислення, але це непросто, бо, схоже, воно цілковито сховане під клубками емоційного туману. «Екскюземо!» – я витріщаюся на маленьку жінку в скляному кіоску каси. Вона вічливо мені всміхається. У неї тендітне обличчя, а очі – за окулярами в круглій оправі. Вона трохи переборщила з червоною помадою. «Погляву, Англе!» – питаю, сподіваючись, що не надто калічу французьку. Коли вона киває мені, я полегшено всміхаюся. Мені потрібно до Англії. Мене звати Пенні Портер. а Чи немає у вас квитка для мене? Жінка дивиться на мене дещо розгублено. Пардон, у мене не дуже добра англійська. Вам забронювали квиток? Так, так, можливо. Простягаю паспорт. Вона усміхається, коли повертається до комп'ютера і починає друкувати на клавіатурі. Потім супиться. Я не бачу вашого квитка. Вибачте, думаю, мій друг міг забронювати мені квиток. Еліот Вентворд. Помічаю, як я махаю руками, щоб висловитися, і густо червонію. Ясно, що ця леді з жестів не зрозуміє, хто такий Еліот. Мадмуазель, вам потрібен новий квиток? Вона показує на свій комп'ютер, а потім на потяг, усміхаючись так, ніби виграла лотерею. Я так само приїзну, усміхаюся їй і хитаю головою. Не переймайтеся, зараз, дякую, мерсі. Волочу свою яскраву рожеву валізу до табло відправлень. І про що я думала, намагаючись самостійно дістатися додому? Неважливо, що в Ельгота були якісь плани. «Я тягар, ходяча катастрофа!» Сідаю на валізу, щоб зателефонувати Еліоту і запитати, що саме я маю робити. Але його телефон працює в режимі голосової пошти. «Не зараз, Еліоте!» «Пен, ти тут?» Розвертаюся і бачу Еліота в картатих штанях і червоних черевиках. Каштанове волосся ідеально укладене, свіжа біла сорочка і чорний метелик чудово пасують до його окулярів у черепаховій оправі. Біжу до нього і застрибую, обіймаючи ногами, як у кіно. «Окей, заспокойся, це тобі не брудні танці, я, я не готовий до такого вияву емоцій», каже Еліот. І він опускає мене на землю. Вибач, але я так рада тебе бачити. Ти справді тут? Та це і був твій план? Так. На те, щоб вирішити, що тебе потрібно забирати додому, пішла мілісекунда. А потім я подумав. Ми сумні невдахи з розбитими серцями. Чи хочу я бути сумним невдахою у своїй спальні у Брайтоні? Чи може... Сумним невдахою в Парижі. Нью-Йорк допоміг тобі подолати депресію, тож я подумав, може на мене так подіє Париж? Це просто поклик долі. У мене вихідні в шику. Щоб купити квитки, я скористався кредиткою, яку тато дав мені для екстрених випадків. І у мене виявилось досить часу, щоб дістатися до Лондона і встигнути на Євростар. Я зовсім не спав і хочу в душ. Почуваюся брудним. Еліот, ти найкращий. Та який план? Я забронював готель у 15-му ерундісменті. Як же я люблю Еліота? А що це? Перепитую. Так називаються округи в Парижі. Ти знала, що всього їх 20? Еліот бере мене під руку, і ми йдемо шукати таксі. І хоча смуток нависає наді мною, як дощова хмара, здається, що від неї відділилося кілька сірих хмаринок, а натомість з'явилася велика чарівна веселка, щоб забрати від мене трохи суму. Тепер, коли Еліот зі мною, я почуваюся зовсім по-іншому. А я й не знала. Еліот, незважаючи на те, що ти не спав, ти маєш чудовий вигляд. Бачу ти мої очі під окулярами. І він знімає мої окуляри і стурбовано вдивляється в моє обличчя. «Хто дизайнер?» – питає, все ще роздивляючись мене. «Окулярів?» Вони не дизайнерські, я купила їх у топ-шоп два роки тому. І він сміється. Знову вдягає мені окуляр. Ні, мішків, дорогенька. Я от усміхається і тягне мене до таксі. Я також сміхаюся і вмощуюся в авто поруч із ним. Таксі вже від'їжджає від вокзалу, коли я помічаю серед натовпу голову зі сплутаним каштановим волоссям і знайомий силует. Не можу зрозуміти, що пронизує моє тіло – шок чи радість. Ноа приїхав по мене. «Зупиніть таксі!» – кричу. От тільки це не Ноа. Коли хлопець повертається до нас обличчям, виявляється, що він зовсім не схожий на ноги. «Це моя уява з віччою», – так розігрує мене. Водій гмикає, коли я знову гепаюсь на сидіння, а Еліот легенько поплескує мене по руці. На щастя, поїздка триває недовго, та коли ми зупиняємося біля готелю, в якому Еліот забронював номер – на мене насідають сумніви. Він разюче відрізняється від отелів, у яких я зупинялася протягом гастролей. Пошарпаний фасад на стінах графіті. Еліот знизує плечима. Ну, це те, що я зміг знайти останню хвилину. Хоча на тріпедвайзері у нього гарні рейтинги. Я стискаю Еліотову руку, і ми заходимо всередину. Те, що він поруч, не купиш ні за які гроші. І я з радістю жила б у картонній коробці, аби лише ми були разом. І хоч ще рано адміністратор дає нам ключ. Ми всміхаємось, намагаючись затягти сходами на гору важку валізу, а я вже ледве дихаю. Нестача сил. А от не треба було прогулювати візкультуру. Окрім того... Цей готель значно тісніший всередині. У кімнаті два вузьких ліжка присунуті до стіни. Крихітне віконце, без жодного натяку на ейфелеву вежу. Натомість я впираюся поглядом у згляну стіну і пожежну драбину. На зовнішній стіні видніється напис Еліот перекладає Любов мертва. я знаю, як почувався автор напису. У ванній душова ліка чомусь висить над унітазом, то щоб нормально помитися, треба скрутитися літерою Z. Ми втомлені падаємо на ліжка. Я була настільки поглинута своїми переживаннями через розрив з ног, що навіть не задумувалася, як почувається Еліот. Але сьогодні більше немає. І тепер, коли я лежу тут і думаю про це, у мене болить серце за нього. Тягнуся до нього і беру за руку. Ліки, ти відчував, що так станеться з Алексом? Ви багато сварилися? І я перевертаюся на живіт і підпираю голову руками. Еліот тяжко зітхає і переплітає пальці на животі. Ти ж знаєш, що Алекс ще нікому не розповідав. І спочатку мені було байдуже. Я б ніколи не тиснув на нього, і він має пройти власний шлях. Та хоч як тупо це звучить, я думав, що ми здолаємо разом цю перешкоду. Що, можливо, саме завдяки мені він зміниться і стане впевненішим. Звучить, як у поганому кіно. Я знаю, що ніколи не зможу нікого змінити. Але, знаєш, Пенні, я втомився грати другорядну роль. Фото з нашим поцілунком лише розмухало багаття. Він страшенно перелякався, зажадав пояснень. Він сказав, і голос ледь чути, а у мене в грудях серце стискається від болю. І він сказав що, сказав, що краще б взагалі мене не цілував. Я, я почувався таким розгубленим, Дивлюся на Еліота. Він міцно-міцно заплющує очі. Потім розплющує їх, кліпає, і його голос знову стає твердішим. І він звучить радше, як у його батька, що взагалі дивно, бо він ніколи не звучав так. Просто сумно вкладати стільки в когось і не відчувати віддачі. Тож це мало колись скінчитися». Елліот перевертається на живіт. Незважаючи на його слова, не думаю, що бачила його колись таким сумним. Я знаю, що коли йому сумно, зазвичай він взагалі вимикає емоції, щоб не показувати світові, як йому боляче. «Ікі, це жахливо. Але ти повинен зрозуміти, що це не твоя провина. Алекс сам мусить вирішити це для себе». І от це справді жахливо, бо ти можеш лише сидіти і чекати. Але ти не вчинив нічого поганого, коли хотів поваги до ваших стосунків і своїх почуттів. Він не може вічно ховати тебе. Зиркаю на Еліота і ледь сміхаюся, щоб перевірити, чи можу вселити в нього трохи позитиву. На щастя, Еліот усміхається у відповідь. Я знаю, Пенні, просто... Просто, розумієш, Алекс справді мені подобався. І подобається. Ну, по-справжньому. І він зводить брови. Справді? По-справжньому. Я вигинаю брови у відповідь. І ми сміємося разом. А потім він зістрибує з ліжка. По-справжньому, по-справжньому, справжньому. Справді подобається. Поглянь на нас, Пенні. Ми поводимось так, ніби земля перестала обертатися. Ми варимося у власні печалі, і це зовсім не цікаво. Заради Бога, ми в Парижі. Потрібно забути про хлопців і піти розважатися. У тебе не було дня чарівних несподіванок і зно, але точно буде зі мною. О, я знаю одну одну вулицю, яка тобі. Точно сподобається, кажу, згадуючи день із Лією. Невже це справді було вчора? Здається, що минуло мільйон років. Елі отсупиться. Чекай, а звідки ти знаєш про мудну вулицю? І я заливаюся багалянцем. Лія взяла мене з собою, вона вдягла мене на вчорашню вечірку. І я дістаю телефон, хоча мені боляче гортати всі ті фотки, де ми з Ноа разом щасливі. Знаходжу одну, яку зробила Лія одразу після виходу з готелю, де моя зачіска, макіяж і все решта просто бездоганне. Показую її Еліуту, і в нього відпадає ще лепо. — О, Пенні, ти хочеш сказати, що Ноа розійшовся з тобою після такого? Дорогенька, та він просто придурок. Забираю телефон і ховаю до кишені, а сльози знову підступають до очей. Я думала про те, що якби я знала, як завжди буде такою, може, може тоді, може тоді я б краще йому підходила. Ні, каже Еліот. Це, це не та Пенні, яку я знаю. Якщо він не може кохати тебе такою, він показує на мої потерті легінси сорочку, розкуйовджене волосся. Значить, він не заслуговує на тебе. Пенні, ти не принцеса. Ти королева. А королеви снідають гарячим шоколадом і круасанами. Тож, ходімо. М'які, пухкі круасани, що тануть у роті, вмочені в оксамитово-ніжний гарячий шоколад, мають стати обов'язковим сніданком для кожного, хто розірвав стосунки з коханим. Я майже впевнена, що офіціантка несхвально позирає на нас, коли ми замовляємо останні шість поно шоколад, але нам байдуже. Незабаром Еліот підкорює її своєю французькою, і от уже вони обговорюють, де в Парижі знайти найкращі макаруни. Еліотова французька така класна, що я завмираю від захвату щоразу, коли він говорить, і зрештою це починає його дратувати. Після сніданку ми розглядаємо ті самі дуже дорогі крамниці, в які мене водила Лія, і мене накриває хвиля смутку». Я згадую, скільки зусиль доклала учора, щоб сподобатися Ноа. І то лише для того, щоб усе так жахливо скінчилося. Щоразу, коли мене оповуває Сумеліот, розгортає пакунок із круасанами і змушує відкусити шматочок. І сам також відкушує. Це працює. Доти, доки в нас не закінчується повно шоколя. А потім ми вмощуємося обідати, і я замовляю найсирніший у всьому світі карок Месія, І, звісно, гігантський шматок яблучного тарту. Хто сказав, що їжа не може вирішити проблеми? Їжа і найкращі друзі – це просто ідеальне поєднання. Після обіду ми прямуємо до мосту мистецтв через сену. Його ще називають мостом закоханих. Ельот вирішив, що ми візьмемо замок і напишемо на ньому наші імена. А потім почепимо до мосту, як вічний знак нашої дружби. Та коли ми підходимо туди, помічаємо, що замків там більше немає. Натомість на величезному знаку прохання не ціпляти замків, бо це завдає шкоди мосту. І хоч Еліот розчарований, та я ані з Мені не подобається уявляти мою любов як замок. Мені більше довподоба думати про неї як про міст, на якому ми стоїмо. Це щось, що з'єднує два серця, які інакше б не зустрілися. А оці любовні замки мені нагадують усі наші знову проблеми. Кожна з них маленька – але всі разом вони здатні підкосити і зруйнувати. Незважаючи на заборону любовних замків, навколо нас безліч щасливих пар, котрі фотографуються на мосту, який так довго був символом вічного кохання. І краще б Еліот не приводив мене сюди. Пари, які цілуються для фото, Ой, це якраз останнє, що мені зараз хотілося бачити. Добре, обійдемось без замка, але як щодо романтичної прогулянки вздовж сени? Еліот повертає мене до реальності. Він ледь не біжить по мосту, тягнучи мене за руку. А ти знала, що в Парижі більше тридцяти мостів через сену? Питає і ще міцніше стискає мою руку. Не можу в це повірити, відказую я. Здається, за час нашої короткої прогулянки ми перейшли вже з півдюжини. Я схиляю голову на Еліотове плече, і ми прогулюємося стежкою вздовж річки, споглядаючи довгі човни, напаковані туристами, які неспішно пропливають повз нас. «Дивись, дивись!» Ельот показує на Ейфелеву вежу, яка тепер вимальовується просто перед нами. І хоч... Це одразу ж нагадує мені про Ноа і про те, що нам майже вдалося влаштувати ніч таємничих несподіванок. Мені перехоплює подих від захвату перед цією величною спорудою, залізне тіло якої стримить просто синє небо. Це видовище настільки вражає, що в мене пересихає в роті. Еліот знову хапає мене за руку, і ми переходимо на біг, щоб пошвидше наблизитися до вежі. Навколо нас сотні туристів, тож ми змушені сповільнитися, а тоді зупинитися. Еліот настільки вражений, а моє серце зупиняється з іншої причини. Щойно відійшла група японських туристів, і на тимчасовому огородженні я помічаю ряд афіш з обличчям Ноа. Я ще не бачила постерів до гастролей. Це вперше. Ноа тримає гітару і всміхається на камеру. Його фото одразу під велетенським фотоскетч. І хоч більшу частину плаката займає група, до мене, як відкрита рана, промовляє обличчя Ноа. Він виглядає так богорокотично, тільки більше він не мій бог року. Почуваюся так, ніби зараз непритомнію. А потім чую, як із динаміків неподалік лунає «I will survive». Розвертаюся і бачу чоловіка, який танцює на вулиці. Частина мене хоче втиснути голову в плечі і щезнути, Ну, скількох, ви знаєте, людей, які б відривалися під культове диско сімдесятих у центрі Парижа. Через абсурдні ситуації хочеться одночасно і сміятися, і плакати. У моєму тілі вирує стільки емоцій, що я не знаю, яку з них випустити на волю, тож повертаюся до Еліота по підказку. І від побаченого мені стає легше. Інший руку сміхається так, що я майже бачу його пломби. Ін тягнеться до мене і запрошує на танець. Іду за ним. І от ми вже танцюємо, як повні ідіоти, під Ейфелевою вежею, викрикуючи слова I will survive. Так само голосно, як і француз. Незабаром усі приєднуються до цього безумства. Ми ніби створили гігантський паризький флешмоб для розбитих сердець. Я почуваюся дивно, божевільна, але вільна. І вперше за довгий час я знову почуваюся собою. 3 липня Пісні для сілення розбитого серця. Знаєте, я думала, що цей день ніколи не настане. Не могла уявити його навіть, навіть через мільйон років. Але він настав. бруклінський хлопець і я більше не пара. Зараз я не можу написати більше, але от що скажу. Жити з розбитим серцем завжди важко, але люди запевняють, що музика цілює душу. Разом із Віки, ми склали список найкращих пісень, які допоможуть пережити емоційні американські гірки після розриву з коханою людиною. Слухаючи цей плейлист, ви можете почуватися краще. Можете захотіти плакати, можете відчувати і те, і інше. У кожному разі є ймовірність, що ви з найкращим другом завершите танцювальний марафон під сінгл «Леді з Бейонси», стрибаючи між двома ліжками у найменшому готельному номері в Парижі. Усім привіт! В описі до цього відео, дорогі мої друзі, ви знайдете посилання до усіх пісень, які авторка книги Зої Зак пропонує для стілення розбитого серця. Бажаю усім тільки позитивних емоцій.